Salmul 59. Dumnezeu le-a pădat unei pe noi și ne-ai doborât, mâniatu-te ai și te-ai minosiviți spre noi. Cutremurat ai pământului și ai tulburat pe el, vindecă sfărâmăturile lui că s-a cutremurat. Arătat ai poporului tău asprime, adăpat nei pe noi cu vinul umilinței. Dată ai celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului